Això és Mallorca en xarxes. Minimex, el seu format mínim. Un podcast radiofònic per saber què fan les persones amb les noves tecnologies abans que no siguin vees. Aquest és el vuitè capítol de la 14a temporada. Avui us farem un mini repàs d'una de les notícies que ens ha fet més gràcia i del... ¡Señora! ¡Señora! ¡Qué fucky! ¡Váyase! ¿Eh? ¿Que viene a tomar el control del programa? programa ¿En serio? ¿Eh? ¿Y que no a partir de hoy tenemos que hacer misa? ¿Pero qué dice? Se ha bebido el entendimiento Y retransmisión de los toros ¡Vamos! ¡No me joda! ¡Váyase! ¡Y no me toque el paquete! ¡Hombre, ya! Eh... Um, ¿Ponera? ¿Ponera? Ah, sí, de, que um, ens podeu escoltar de moltes, moltes formes. Han diferit, quan vulgueu, els capítols del podcast Sona a Mediterrània.cat. Mireu allà, com diu, a la carta, en fals directe, ara i aquí. Uh, es diga que sigui avui i sora que sigui ara, des del 98 de l'FM o a través de l'enllaç que diu en directe del nostre web o si teniu un dispositiu Ubuntu tots, doncs baixeu vot surràdio, cercau On Mediterrània i ja està, ja està començant! Avui som a 27 de novembre, fum, fum, fum, dia europeu de la gent que farà el que calgui perquè surti el que vol, tant si és legal com si no. Gravam aquest podcast radiofànicals als Estudi Central de Directes Soterrats. I qui són aquests nosaltres? Doncs som en la rava musol, el nostre main alternativ fosta i senyor que cerca sortides d'àudio a totes bandes... i i vos parla en Joan Ciberxiblovem. És dit xeretxera de la ràdio Ciber. Ja sé que ho sabeu, però la sintonia que sentiu és una cançó publicada sota llicència Creative Commons atribució que no permet obra derivada i que es diu Balcan Concept de Nasania Iliq amb Balcanica i amb les notícies que avui farem notícies escoltarem ColdFusion the Second John the Zero Page amb llicència d'atribució que s'ha de compartir la mateixa llicència. És el moment que ens agrada tant on deixem xerrar amb els nostres convidats, sobretot amb el nostre hoste, que per qualque cosa ha vengut bon esmossal. Hola, com va, Joan, com estàs? Doncs, bé, encendado y mirando para adelante. Hem <laughs> ah, de renovar, que ets acudit, Joan, hem <susk> de renovar... Què passa? Ha funcionat des del 80. <laughs> Me va funcionar la meva primer llota. Hola, Joan. Com estàs? La meva primera al·lota. Esto no, no sale a mis recuerdos. Eh? No computen. <ríe> bueno. Què has fet aquestes dues setmanes que has estat per ahí per los mundos? Uh, aquestes setmanes he tingut molta feina. Molta feina, però de ser desagradable entre còmades perquè jo tinc el mal costum de fer feina de coses que m'agraden. Ah, no uh. no és... uh. <ríe> Quan, <ríe> Quan me toco una mala setmana, he fet tot així molt pas bé. He muntat un parell de coses xules, eh? que qualsevol dia em podríem xerrar. He muntat un... Tower Ansible. Eh? <ríe> Sensible aquest no era lo del homòfobo amb en John se va la guerra, el niño pecador. No sé que es que que... Espai. Sensible és un, un sistema per controlar remotament eh, moltes màquines, molts servidors i, i moltes màquines enviar-li ordres per, diguéssim, és un programa d'orquestració que se diu per controlar des d'un punt centralitzat moltíssims serveis i està provant uh -huh. un programa per gestionar tot això Boníssim. i es diu Ansible? Se diu, bueno, Ansible és tot el projecte i el que jo he instal·lat és l'AWX que és el projecte lliure d'un producte comercial que diu Tower Ansible oh. En xerraram, un dia. Durant vale. aquí un període de persones que s'enterin d'aquest tema, perquè... <ríe> Durem a qualsevol que sàpiga del que en i ens farem una entrevista. <ríe> està, està bé, està bé. Però ara el que farem serà, jo crec que és un bon moment com qualsevol altre, de fer les notícies! Oh. I com molta gent sap i li agrada, nosaltres agafem les notícies d'allà on, on ens en agrada hem inventat també un idioma nou que és com es Klingon, però mallorquí és mallorquingol <laughs> arriben els títulars i el primer que ens ha fet gràcies és de muylinux.com i és una dissertació que es titula perquè ha abandonat Linux a Múnich. Per què s'ha abandonat? Perquè? què? Perquè fan un parell de, de això, de dissertacions i de raons per les quals es... Um, autor d'aquest article pensa que s'ha deixat de fer servir uh, Linux, bàsicament perquè qui paga de usabilitat de, de, de Múnich, del govern muniquià, es, està vinculat a Microsoft. Oh, oh, que sorpresa! I passar amb altre tipus de notícies perquè votar amb Linuxadicttors.com on els titulars que ens han fet gràcies són són'xex. Uh, Manpul texta des de, des de que de manipula texta punt uh, però de forma de forma deixant-se com un professional com un professional. Però aquesta notícia uh, o aquest article també l'hem vist a itsfoss.com on donen els 10 millors editors de Làtex per Linux. Com que Làtex? Què és es esto? Que jo soc al·lèrgic al Làtex i a la espelta. Doncs sabeu, si sou matemàtics, un besito matemàticos, todos ellos, uh, sabreu més... Què, sa gent normal? <ríe> Què és això de l'ATex? Perquè en els pa papers... Com se diu un paper en català? Um, articles tècnics publicats en revistes especialitzades. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, si fas aquest tipus de papers o articles, eh, normalment l'anotació científica és molt difícil de fer la el LibreOffice. Hau provat mai? jo no, no sols fer papers eh, per, per anar. La <ríe> gent fa servir editors mm, per escriure cartes, per fer coses complicades com anotacions científiques i diu eh, és que no ja me funciona, no ja me funciona, ja i ja clar... Llavors doncs l'Àtex se va inventar entre altres coses, per fer aquesta casta de textes, de textes difícils i de configuració especial. I per una banda és que és el que escrius i per l'altra dius com se veu. Així que amb el HTML i o alguna semblat. No, això és el làtex. I voleu editors per Linux? Doncs us deixarem només els tres primers perquè entrau a itzfos.com i cercau la llista dels deus que ells recomanen. El primer, l'X, amb y. És, és bastant xulo, és bastant xulo. Textmaker o TextStudio? Ja sabeu que, clar, totes és joc de paraules amb látex. I no, no partim de Linux Addictors eh, perquè la següent titular és com fer OCR a Devian, a Devian, o qualsevol distribució basada en um, o, o en ella, en Devian, clar, per exemple, Ubuntu, Linux uh -huh. Mint, etcètera. etcètera. Eh, molt recomanen eh, instal·lar Tesseract, o-S-R, clar, és millor, però instal·lau-ho amb un idioma perquè allà tot sol no fa gaire cosa. Però també recomanen un frontend que toquetat ja, així molt ràpid perquè nosaltres som de líos que <laughs> és un lio. <laughs> sí, aquest també l'hem de canviar. Doncs molt recomanen és <laughs> G-ImageReader. És eh? bastant simpàtic. Prova-ho, prova-ho. ho, prova -ho. I jo trobo una notícia sobre un, un tipus que se Guàrdia si Civil ha detingut. Eh? Sí, segur que era un, un estafador. No ah. sé si heu sentit xerrar, Joan, heu sentit xerrar de l'empresa Jiju? Eh, què? Jiju? Mm. Bueno, bàsicament era... era sí, un... Jiju, eh. Mm. Són fan com a vibradors d'alta qualitat. No, no, no, no, no, és, no és aquest programa. No ho no, no, no conec. No és aquest programa, tampoc. És dues hores més tard, eh, que dius tu. Eh... Um, no, era, era per la vista un dura, que havia muntat un perí d'empreses eh, prometent moltes coses. Ja havia tingut eh, altres denúncies per a altres empreses, però en aquest cas eh, havia muntat una suposada empresa per, per donar 4G en, en els mòbils, uh -huh. il·limitat, que és una cosa que no ofereix ara mateix cap, cap operador, i a damunt prometia fibra, bé, prometia de tot, si, si te donaves d'alta i que estava muntant sempre això, el que, que si tu te donaves d'alta i, i feies tot els procés, feies un primer ingrés i no tornaves a saber res més d'aquesta persona. I bé, la notícia és que la Guàrdia Civil finalment, després d'una investigació, eh, l'ha detingut i, i està acusat de, de set estafes, és a dir, no em bastava una, sinó que n'ha acumulat fins a set, és uh, un cas més de tota aquesta emprenedoria espanyola que dius no podem fer alguna realment propi, bon. interessant <ríe> hem d'estafar han, -han, han de fer reprending xungo de, de, de, de mòbils xinesos i, i dir que som que són nostres, o sigui, és un poc trist no, tot això? És la pizcaresca <ríe> no, sóc estic. I de res, que l'han detingut uh, si esteu tentats de caure en una superoferta penseu-vos-ho dues vegades abans d'ingressar a Catopés I seguim amb el següent titular que l'agafam directament de fullcirclemagazine.org on diu que ja, ja, no és només una sospita, sinó que els dispositius amb Android donen la seva, la vostra posició, per a dir, la geolocalització, encara que tingueu desconnectat la geolocalització. <fixen> ¿Yo qué dice este el drogado este que no sabe lo que dice? Sí, normalment passa així, no sé lo que dic, però aquí, si sí, no, no, no vos heu perquetat mai de que vos demanen uh, opinió de llocs que on heu arribat sense el wifi en marxa i sense geolocalització? Com que no? Com que no aturà el wifi quan sortiu de casa? Com que no aturà el geolocalització, GPS, quan sortiu de casa i no el feu servir? Què, què faig amb la vostra vida? Doncs sí, ho heu d'aturar i comprobareu que després d'anar a segons quines superfícies i segons quins llocs, pot sortir a Google i dir Què t'ha semblat això? Doncs com sap que hi sou? Doncs sembla que per per triangulització allò que fan amb un triangle de les torres de telèfon. Sí, sí, sí. Reis, però així com Uh, hi ha una forma de saber on ets uh, triangulant en les posicions dels wifi's. Se fa el mateix, ah, sense wifi. I d'ara una altra notícia que també van enxerrar una miqueta quan va venir el nostre company de Retro Mallorca. Mm -hmm que van comentar un parell de, de dispositius que te permetien jugar a jocs antics i de, acaben de treure les primeres imatges d'un prototip de Atari Pots. Un altre tip? Que... Sí, sí, sí, que si sí, recordeu, bueno, oficial d'Atari, eh, durà tots els jocs clàssics d'Atari, i lo curiós és que han mantingut un look molt molt fidel a l'original, però al mateix temps li han donat un rodit així com a... Modern. Com a modern, no? Com un poc així... Esperant que sigui Atari Vox, sinó Atari Pocs. Atari Bots. Bueno, aquests és Atari Bots? <laughs> sí, era un, era un joc de paraules. Pocs és pesta. Bueno, eh, la veritat és que encara estan discutint quins serveis tindrà, si li podràs enxufar unes coses o unes altres, què tindrà per defecte... Però, la veritat, a mi, com em fa ganes, realment es pode jugar en aquest clàssics, perquè totes els altres serveis ja els pots fer amb altres dispositius. En canvi, això, de manera oficial, il·legal i sense incorre en cap infringement de copyright, encara eh, no ho podries fer. I em fa com a, com a il·lusió eh, poder, poder tenir tots aquests clàssics. I res, si anau a gaminglinux.com podreu veure les imatges dels Atari bots. I seguim amb els jocs a ubuntizando.com i el titular que ens ha fet gràcies aquell que diu Jocs en línia per a Ubuntu si sí, bé, per Ubuntu i per qualsevol altre Linux no passa res fan una llista separada per seccions la primera que és de gambling es des, es apostes. Molts les apostes mos les votam perquè aquí no promovem saludopatia, així que aneu alerta amb el que feis no, dit, ben en sèrio ah, les següents categories són les bones són ses de matar-se virtualment trets i a cap pel cap, i coses semblants Bé, sí, val, no vos faré jo el filtre. Anau a buntizando.com i mireu-vos la llista que han fet per voltros. a vosaltres. Amui linux.com diuen que Microsoft s'associa amb... Bé, i d'aprofitant que xeraves de, de l'udopotí fa un moment, ha una notícia a vidaextra.com que comenten... Bé, està per tot aquesta notícia, la podeu trobar a, a moltes pàgines especialitzades. Uh, resulta que l'Star Wars, el darrer lloc de Star Wars, que és l'Star mm -hmm. Wars Battlefront 2, <ríe> uh, sí, ja en Perdó. duen uns quants. La peculiaritat d'aquest joc és que durant el joc te poden caure una sèrie de caixes, d'objectes, que tu després els obris i aleatòriament t'ho comprens. Mm -hmm. vale, fins aquí tot més o menys que bé Ja hi ha varis jocs que utilitzen aquest sistema Se suposa, Òbviament és per, per incitar que juguis més que, que t'enganxis més i passis més hores jugant però fins ara eh, els jocs que ho havien fet que ho havien fet d'una manera més o menys controlada Però aquest joc Uh, van fer un càlcul, una revista especialitzada i necessites com a 4.000 hores de joc <ríe> per poder desbloquejar tot el contingut extra. Per exemple, tractant-se de Star Wars, te pot caure pues, por de dos personatges de Darth Vader. Qui ah, no ah. vols ser Darth Vader? No? O sigui, en joc de ser Luke Skywalker, que és un amb el Mirriant, tu vols ser Darth Vader <ríe> perquè jo som ton pare. I no, per poder treure en Darth Vader, te pots tirar a lo millor 4.000 hores de mitja Uh -huh. i pot ser que no te caigui. Quin és el truc? Que si tu poses pasta, tot és real, Punyates. te poden donar tots aquests extras. Llavors, aquí, en el moment en què hi ha pasta per enmig, ha entrat... Eh, bueno, va a Bèlgica, sé que va obrir eh, el debat, però després hi ha entrat directament a Sónia que, clar, eh, és un tema molt, molt periós, perquè els jocs estan destinats inicialment tenies petits o, o no tan petits però que tampoc tenen accés a un compto corrent o això, però què passa si ton pare te dona accés a, no sé, 100 euros perquè tu puguis anar comprant jocs a una plataforma online? Doncs pues que te'ls apuleixes en no res. Llavors, a partir d'aquí ha començat un debat de que realment la línia és molt difusa entre el que és un joc de que està prohibit per, per menors d'edat, de, i el que és un lloc simplement online per, per jugar amb els amics bueno, eh, eh, en aquest cas la línia ha deixat d'estar difusa i han determinat que realment és un lloc d'atzar i que ho, directe, ho prohibiran directament o sigui, hi havia dubtes de si ho restringirien, de si ho farien més assequible només per, per un tipus d'ajudors a uns altres però eh, a la és molt difícil de regular això i el que han decidit és directament eh, prohibir-ho i de fet eh, tot i que ha començat a ser un europeu hi ha hagut un representant dels Estats Units que, que, que ha afirmat que realment això és una manera d'enganxar directament a els jugadors que, que, que és una és una estratègia molt, molt coneguda en el món del joc online per, per poder enganxar-t'hi que te gastis cada vegada més topés i més topés i lo preocupant és que va adreçat a a menors d'edat. Bueno, encara no s'ha pres una decisió, decisió oficial per part de la ciutat europea, però ja eh, se calcula que el mínim serà la prohibició d'aquest de, de tipus d'extres de, que te caiguin en el joc i ja veurem si arribaran a prohibir tot el jocs. Música i de retornar a linuxaddictos.com. Sí, sí, bé, què passa? Tenien els titulars més crideners. Doncs ens de que es confirma el nou gust o el sabor oficial de Subuntu amb Unity. Però és que mi Unity no m'agrada vista a mi no m'agrada. Sí, sí, ha deixat de ser oficial perquè Canonical Yant no el distribueix a Ubuntu Vainilla. Sabeu BDSM Vainilla? I do mateix. I, i què passa amb això? Que la gent està... I, doncs es desenvoluen de Unity, segueix envant en 7 i 8 i ara ja s'estan beant àsia ah, ten mai mai 8 mejor i estan allà que se peguen poca gent. Però el que sí es confirma és que ava de sombreombrela de Canonical sortirà aquest gust especial d'scriptoris entorn d'escriptori de ja coinstal·lar que no fasvor res. Anem a la mirada del replicante.com on a banda de coses interessants com que el Firefox 55 Quantum ja està, ja està allà i és super ràpid i tothom el té instal·lat i... Sí, sí, el tenim instal·lat i... Deu ser que jo no tinc trastos, com se diuen aquells afegitons aquells activats perquè jo me va igual de ràpid. Vull dir, va ràpid. No entenc com ser gent... Què l'instal·lau en el Firefox perquè vos vagi lent? El que vos volia dir és que a l'amiralreplicante.com també ens diuen que Slimbook, un visitro Slimbook, presenta l'Escalibur dos. <ríe> ja ho fas, fas, fas que no, fa, no, fa, no bastava l'Escalibur 1 que ja han fet els dos, que és aquelles els gros, té-ho tot, ua, 58 milions d'hores de bateria. No, heu de, he de mirar la web perquè molt en molt. Fa poc que m'havien demanat ment com anava la Slimbook que tinc jo a l'estàndard i va com nou, sí senyors. És una empresa que fa ses coses com toca per comprar els ordenadors directament amb Linux, qualsevol gust que vulgueu i donen suport fantàstic fantàstic i ràpid, són serios, són seriosos, són honestos, que més voleu punyetes i ara tenim una notícia sobre Ardour que per als que no sapigueu aquest programa que estem utilitzant ara mateix per oh, yeah. A aquest programa L Ardour bueno, ha sortit la versió 5.12 Uh, no és una versió que dugui molt de canvis de fet han du dos una miqueta grans una ses de de guardar les noves sessions amb les noves pistes i les buses uh, perquè sigui molt més fàcil gestionar tot això. i després han també millorat uh, una part important de, de MIDI. Oh, yeah, midi de fet des de la versió 5 els canvis més importants han estat sobretot de, de MIDI, no? Sí, sí, sí segur que la part de MIDI no era un programa que s'utilitzés inicialment molt eh, per ser que utilitzava aquest tipus d'instruments però ara ho han, ho han millorat tant que ja comença a ser una eina que sí que sí que que, que que se té en compte per fer feina amb MIDI però el que jo volia destacar és que aquesta versió està patrocinada principalment per Harrison Consuls Un besito, Harrison no sabem qui és Lamont Harrison però sabem que s'han pres a Harrison que eh? eh, ha patrocinat eh, tots aquests canvis perquè fa un temps varen decidir quan varen haver de fer espais en el món digital després de 40 anys d'experiència eh, dissenyant i venent eh, material físic eh, taules de mescles, amplificadors i, i derivats et van dir què, què feim ara, o sigui, tothom està traient els seus propis, propis programes o, re, o te regalen un programa quan compres un, una taula concreta i després de deliberar de ho van decidir eh, utilitzar com a base Ardour per treure el seu propi programa. Què han fet? Utilitzen eh, el codi bàsic, el milloren i treuen una versió... Eh, per als seus clients, uh -huh. i és cap d'un temps, un any, un any i mig, dos... Depèn un pot de sa funcionalitat, eh, tot això passa a, a el codi de, de Sardor diguéssim, disponible com a codi codi obert per tothom. Una espècie de mega Patreon. Bueno, sí, seria, és un model que utilitzen, de fet, bastantes empreses i crec que haurien de fer-ho encara més, perquè milloraria tot bastant que és que bàsicament és un, un, un sistema dual uh, en el qual tu cobres per una setmana de funcionalitats molt noves mm -hmm. i uh, per les que ja no són tan noves pues, simplement hi pots accedir amb, amb el es, projecte de codi obert. Jo m'ho vaig comprar a Midwoods fa un temps, que és a Sardour potenciat per Harrison i està molt bé, però realment eh, pots fer gairebé tot en sa versió de codi obert és a dir, que si no ets un professional que vulgui estar a sa darrere no us preocupeu, podeu utilitzar a Sardor, sa però eh, tenint en compte que és un producte que costa molt poquet eh, en comparació amb els mils d'euros que costa qualcun d'aquests productes eh, a nivell d'àudio professional és molt barat, no sé si estaves voltant de 200 euros tu, el pack complet de tot el programa I, bueno, i destacar que aquesta gent du aquest model durant, durant ja unes quantes versions i per versió 6 la versió 6.0 d'Hardour s'espera que siguin els principals patrocinadors de, del nou codi, és a dir, que estarem esperant ansiosos i retornam al nostre camí cap a linuxaddicts.com encara que aquest titular també l'han llegit o aquesta notícia que fa referència a titular l'han llegit també a replicante.com i a es slack. que envies slackware per debian. Lo que ella está diciendo cosas raras a habla sencillo. Pues, Què vol dir això? Doncs vos em recordeu aquella distribució que vam començar amb ella fa molt de temps i era un poc estranya. Tenia... Jo me'n record jo me'n recordo, Joan. Jo la vaig patir. <laughs> Tenia les seves coses. De fet, tenien una, una versió, fins i tot, on era... Provaven de simplificar l'arrencada eh, i hi havia com una espècie de carpeta que tu li tiraves afegitons per... A, per afegir coses funcionalitat <ríe> ah, molt bé, molt bé, moltes gràcies. Has vist que gràcies. Hauria d'aprendre a què fer avant de venir. <ríe> doncs el principal desenvolupador de Slacks ha dit que, que punyetes per què seguir amb eh, Slagware, si en Debian sembla que tot és més fàcil de fer funcionar i és el que ha fet. Ha tret la nova versió, que és la 9.2.1, ens agraden els punts, que té un parell de d'escriptoris i de modes on podeu arrencar-les. D'aquí uns anys, se resposta uh, de quina distribució deriva sempre serà Debian. <laughs> sí, sí, sí, o Arc. No? No, són, són les dues. De, de fet, hi ha, un, hi ha un arbre familiar a internet que l'hauria de mirar perquè és molt divertit. Així que com se fiquen les branques. Doncs, què passa amb aquestes versions de Slacks? Doncs, que la, la mínima, la, la normal, serien 200 megas i du Fluxbox. Uh, fluxbox tunejat, és, és un tunejador així bàsic i queda bastant, bastant simpàtic. Però la mínima té... 900 kilobytes no arriba a 1 mega amb 1 mega tenia una distribució de linux sense, sense escriptori evidentment és a dir no vos flipau uh, però és completament funcional I amb uilinux.com canònica l'anunciar la disposició i disponibilitat de la certificació amb els nous Dell. I a la mirada del replicante, que ens agrada tant, mos enteram de que Red Hat introdueix el suport de servidors ARM. Oh, yeah us heu tarat que eh, als Estats Units en una universitat han fet com un macroordinador de Raspberry Pi juntant-ne eh, 60.000. Doncs no tinc la notícia aquí, però que el cost final era un 10% de lo que necessitaven L'ús d'energia també rondava d'això, es deu, era molt menys. I, clar, tot amb suport, A, R, M, Xica. Ja sabeu, si voleu eh, ficar-li Red Hat en aquesta macro xarxa de raspèries... Qui, qui no necessita un superordinador a casa seva per, per fer el dinar? Només necessites 200 raspèries i un engramponador. Com se diu? Un gramponador, un tornavís. I jo he trobat una notícia que m'ha fet molta gràcia. Bé, bueno, primer, perquè eh, el món dels esports no sol està molt relacionat amb el l'inux, que, que diguem, com mínim de manera evident, però resulta que la Fórmula 1, que encara és com a més restrictiva, sí que té un període de coses molt peculiars. Per començar... Uh, per a baix utilitzen una sèrie d'eines basades en, en Linux i en tecnologies encara més bés com a MS2. Però uh, una cosa que se nota si va de, de, de jocs. Uh, ruta que darrerament els uh, jocs oficials de la Formula 1 estan sortint per Linux. Uh, Són un d'aquests jocs, diguéssim, -sí, top, dels que tenen molt de pressupost i que surten -sí, només un parell a l'any. Eh... Uh, i té suport per linuts. Però la peculiaritat és que per primera vegada s'ha fet un campionat mundial com a esport electrònic eh, aprofitant que hi havia la carrera d'Abu Dhabi que va ser l'altre dia mm -hmm. i l'han fet eh, un campionat que primer va ser online i va, va haver una sèrie de classificacions però a Abu Dhabi van anar tots els, els classificats i varen fer la final que la final va ser... Uh, de vuit participants si no vaig equivocat. i per primera vegada en... bueno, ho van televisar van, van estar allà, tota la premsa a damunt estar... mm... diguéssim que els hi van donar un tractament com a uns esportistes més cosa que no és habitual en el món dels esports des... electrònics i bé, eh, va guanyar un tal, esperau que ho miri perquè eh, coneix massa gent <ríe> en aquest poble lot un tal Brian Lake eh, un bècit de Brian <ríe> supos que a partir d'ara si continua això agafant força igual si sí que, sí que el coneixerem però també com a curiositat eh, Fernando Alonso, que moscau una mica més a prop Brian Lake eh, ha invertit amb això, diguéssim que ha comprat o ha patrocinat un un equip dels que corren eh, el campionat electrònic de Fórmula 1 i va fer una declaració diguem que ell creia en tot això que actualment hi ha jocs online que tenen més seguidors que jocs en els que estem molt acostumats a seguir-los eh, de tota sa vida, no sé probablement vegi més gent eh, quan juga quan una partida de Fórmula 1 que no sé, vòleybol, per dir alguna cosa. No? <ríe> Evidentment, respectant tots els esports. La qüestió és que eh, sobretot tots aquests esports més minoritaris passen molt malament, han de competir contra el futbol, contra el bàsquet, contra to tots aquests esports molt més majoritaris. I hi ha països que ja estan començant a televisar eh, en cadenes eh, de televisió tradicional partits d'esports de electrònics, que ara bàsicament és que Bueno, van comentar algunes vegades, és que estan eh, diguessim eh, més eh, a la punta, de, de tot això són eh League of Legends, LoL, eh, Dota que també és un molt parescut, el Counter Strike i algun d'aquests més. I segur que se fórmula 1, pues està intentant fer se un joc en aquest primer en aquest primer esport. hi un joc que es diu League of Legends League of Legends Jo t'ho has de dir amb, amb més entusiasme League of Legends LOL LOL i jo crec que amb aquesta notícia amb és super lol podríem deixar les notícies i acabar fins aquí el programa Tenim concepte final de programa? El concepte és... jugau, però no vos vicieu. Eh? Hombre, ja. I no compreu la grossa aquella hi ha. Que... Res, vos deixem vos enviar molt d'amor i molt de besitos perquè això ha estat millor que en xarxa. Jo som en arroba cybership i el meu alternatiu és en arroba musol. Un besito, molt d'amor, seu feliços i...